Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerdőztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 147. friss máj eladó adását. halljátok. Én Szedlák vagyok. Kis Gabriella. Fejes Balázs, és kérlek, indokold a friss máj eladó címet a 147-es elem ah! a Prométeum. Prométeuszról kapta a nevét, és ez még később van. Szóval. Szuper. Tényleg az első konzervált hús. Na jó, bocsánat, nem megyünk a gosztos támkodásba, de... de egyébként vissza fogunk térni a témára. Csak... Mikor nem, mikor nem. Jö. Oké, okay, kiegészítő adat, vásároltam ilyen internet-enabled mérleget, Widings nevű cég e, forgalmazza és az Apple boltokba kapható, és egy ilyen háromnegyed éves e, ázsiai tartózkodás után óvatosan mertem csak ráállni, de rendben vagyunk, senki se Prattában. aggódjon, így van. És, és a májjal kapcsolatban még annyit fűznék hozzá, hogy itt a májat valahogy ilyen rágósabbra sütik, főzik. No, no, no, no. A még nem, nem, nem. Micsoda kár azért, hát ez lehet jól is csinálni. Így van, így van. <gül> <gül> és el is kezdődött az első betervezett rész a gyermek. De most nem Oké, hírek, hírek, irodalom. Oké, okay, okay, okay. Hát hoztam egy cikket, ami jól vicces-vicces. Megint az irodalom jelen, ahonnan tényleg lehet kíványszni, akár ironikusan elítom, akár nem. És most Boldog Zoltán tette fel a kérdést, hogy mi akadályoz az elkönyvű térmérését Magyarországon? Hát a lopós szemét emberek azok mi, uh -huh. Uh -huh. akik letöltenek könyveket, ha nem csinálnánk, akkor menne az elkönyv Magyarországon, tehát aki, okay, most már minden le van rendezve, szóval ez a cikk, ez, ez, ez, ez az ironikus gyöngyszám kategória számomra. Tartsunk egy kis születet, megyek és a fülemre, zárom a sütőajtót. De nekem, nekem két dolog tűnt fel, hogy, hogy mennyire hosszú és mennyire komoly ez a téma, tehát ezt így ilyen egy mondatba el lehet sütni, hogy aki lopja a könyvet, az rontja el a bizniszt. de nem, tehát így volt egy hosszú érvelés ezzel kapcsolatban. Tehát így a, valahogy érdekes, hogy nem tanulnak a más médiákból, lásd a zeneipar, hogy, hogy, hogy ez, nem, ez a sztori ez nem fogja sokáig vinni tovább. És az amit vicces, hogy amellett, végig gondolva, amellett, csak elszalad a tények mellett, hát a, a végén be van citálva a Hollandia, ahol a védelem, védelemet felvetették, hogy ez majd védakalózok ellen. Ha jól emlékszem, az összes magyar ekvényvesbolt vízjeles védelemmel rendelkezik. Uh, beszélünk. És a hollandok meg ugye nem példakép. Ráadásul. Erről egyébként eszemételt a Tűzvambabának a luminózus jelenete, a, a tombola, meg a díjak. Nem tudom, hogy ezt a filmet, ahol egy a kis falusi tűzoltóbálon egy nagy asztal megvan rakva mindenféle tombola díjakkal, mint ilyen sódar, kolbász, egyéb. E Dolgok, ami egy, a vidék életben érdekes lehet, és folyamatosan fogy belőle, és hogy megálltolják a fogyást, ezért a szervezők megkérik az embereket, hogy most lekapcsolják a villanyt, és tegye vissza, mit a ellopot. És hát az eredmény az, hogy, hogy mikor lekapcsolják a villanyt, és felkapcsolják, totál üres az asztal, leszámítva az egyesen egy palakot, aki tényleg vissza tenni a korbást és természetesen ő látszik egyedül, ahogy rögzik vissza a ennyit, a ennyit arról, hogy, hogy most ki, hogy lehet kárhoztatni az embereket, hogy letöltenek, és, és hogyan lehet meggátolni. hát Le kell kapcsolni a villanyt, és tegye vissza mindenki az elkönyvét, amit letöltött, és majd nem megoldódik. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy a zene oldalon ezek az előfizetős szolgáltatások eljutnak-e olyan szintre, hogy tényleg releváns bevétel termelnek eh, adott előadóknak. Ugye még, még az, az is így vitatott dolog, hogy ez jó-e vagy sem. Tehát itt látsz olyan előadókat, akik hosszú cikkeket írnak arról, hogy ugye a Radiohead a jó, jó példa erre, hogy miért vonták ki a katalógusokat a, a Spotify meg egyéb ilyen streaming szolgáltatóktól de ugyanakkor tehát látszik, hogy ez lesz. Tehát így, így nincs, nincs mese, körül kell valami működő dolgot kitalálni. Ugye van a zenészeknek egy ilyen, olyan szolgáltatás, amit könyvnél sokkal nehezebb, ez az élőben előadjuk, és pólót árusítunk. Arra leszek kíváncsi, hogy ha maga a mű nem lesz értékesíthető, több ezer forintért árusítható termék, mert el fogunk jutni, de nincs mese. Mi az a szolgáltatás, amivel extra bevételt lehet az alkotóknak létrehozni, hogy működjön maga a kreálás? Vagy persze megszűnik a, a főállású kizállag ezzel foglalkozó művész, amit szomorú dolog nem, de nem egy, nem egy régi Szerintem Szerintem alány... nem ez lesz. Tehát mo most is vannak olyan művek, amik igenis így a popkultúrában jelentősek. Nyilván van egy brutális, elképesztő nagy bevételi forrás, hogy eladjuk a filmjogot. Tehát egyre több ö, könyvnek ez a, az ilyen exit stratégia, ugye pénzügyileg, de, de valami ilyesminek kell, hogy legyen. Tehát látszik, hogy az emberek igénylik, hogy olvassanak jó történeteket. Csak még szerintem nem alakult ki, hogy mi az a következő üzleti modell, ami működik, azután, hogy nem fog működni a könyvveladás, ami adott. Hát ez egyébként kimegy egy, egy ilyen tágabb probléma körbe is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a midlisztel, a az bestsell, mindig az az, az ami nem kétséges hogy ugyanez van azért a munkának a frontján is, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik nem szeretnének a szép lelküket előadni más embereknek, hanem 8 órában mondjuk autót csavaroznak, utána pedig hazamennek tévézni. Uh -huh. És lecsérhetőek robotra. Uh -huh. Akiknek tévése kell. Ráadásul, igen. Hát, hogy minthogyha, minthogyha csak szivárognak ki erről a piacról a pénz egyelőre. Uh -huh. Ugyanakkor meg ö, még visszatér a a cikkére, van itt egy másik izgalmas rész, ami pedig az, hogy azt emlegete, hogy Magyarországon egy középkategóriás e 26 26.000 forintba kerül, és a Lévai Balázsnak a lovasi könyve, az pedig 2590. Tehát, hogyha 10 ekkora könyvet az ember leszerezt letölt torrentről, akkor ő már null uh -huh. Viszont, ha megnézzük a, az éppen előttem nem levő könyvvásárs statisztikákat, akkor úgy emlékszem, hogy az átlagos magyar vásárló az nem 10 könyvet vesz egy évben, hanem inkább hármat, hogy olyan hasonló szám volt. Ö, és akkor itt előkerül persze a marketingnek a kérdése, meg a kérdése, meg a bereklámozása, meg az a, hogy hogyan találjuk meg az Olvasókat című rész. Érdekes dolog, főleg, hogy, hogy különböző típusú médiákat befogadni más-más hatáson. Tehát mondjuk egy, egy zenét hallgatsz, meg lehet ugyanazt az albumot százszor hallgatni, könyvet egyszer fogsz elolvasni, vagy ha nagyon jó akkor néhány év múlva visszatérsz rá. Tehát így szerintem minden egyes új üzleti modellhez kell valamiféle stratégia, és egyszerűen egyelőre ott tart a, a könyvipar, hogy blokkoljunk meg a könyvtolvályokat, meg a, a, az ilyen forrásokat, tehát így, így állítsuk le, de nincs meg az, hogy, hogy mi lesz a következő generáció, ebben a fajta fogyasztásban. Meg van egy olyan része, mondjuk Magyarországon meg a problémának, amire még nem a könyviparnak van behatása. A 444-en volt egy cikkpont a héten a, a kötelező olvasmányokról, meg az olvasó, olvasóvá nevelésről, és ott előkerült az, amiről mi is beszéltünk már korábban, hogy, hogy azért akinek a kezébe adják a pálócai fiúk utána nem tudom, a fanni hagyományait, vagy a, a szigeti veszedelmet, az elképzelhet, hogy inkább elmi focizni. Valami mi volt, hogy a kőszívű ember fiainál, hogy ennél rosszabb már nem lesz, tehát hogyha ezt túléled, innentől jó lesz az olvasás. De persze ez nem igaz. De bele sem Én... Most az... Igen, meg miért, miért kell túlélni valamit? Miért túl kell az olvasáshoz eljutni, hogy előtte túl kell élni valamit? Jó, van, visszatérünk a könyveknél, hogy ki, kirem hogyan hatott adott mű. Hát és a kire hogyan hatott adott művész? Aha. Ez a héttek a másik másik botránya, amely szerint Kukoreli Endrét a tokai író táborban egy uh, író leütötte este. Az, az első Persze. híradások szerint ekközben italoztak. A Kukoreli levele szerint ő egy 2 deciliter cm felének elfogyasztása után volt, amit italozás igazán nem nevezhetne. Mindenesetre leütés, 8 napontól gyógyulás, és, és a teljes magyar uh, irodalmi élet uh, nagy levegők vételével próbálta feldolgozni, hogy mi történik itt most körülöttük. Ez a hét, ez, hát elég ütős volt. <gül> <gül> Igen, ez, ez azért érdekes, mert nekem van másik két hírem, de nem akarok, nem akarok belevenni, hanem inkább a jelenségbe, hogy Ugye volt ez a verekedős story, amelyről aztán árnyalódott a kép, kiderült ez, meg az, meg bocsánatot kért, meg így volt, úgy történt, szemtanú, stb. De az ő csak valaki leütött valakit. Aztán volt ez a story nektek szerintem egyszer ez a Violasz, Nandra nevű hölgy, aki testkörtészetet művel egy ilyen uh -huh. nagyon táncos lány, nagyon csinos teremtés, és mindenképpen a költészetet akarja terjeszteni, és kiállt két kedves segítőjével az októban a versekbe öltözve, már jelent halál messzeanul, vagy talán volt valami kis minimál fehér nem rajta, és ez a versek lógtak, és akkor ő úgy gondolta, hogy elterjeszti a költészetet, és felhívja az emberek figyelmét arra, hogy olvassanak verseket, ha más nem, akkor a bugyjáról. Aztán volt egy másik sztori, ami már szégyellem komolyan a neveket azért, mert úgy hogy belemenni egyáltalán ebbe, mert annyira annyira méltatlan az egész szituáció, csak annyi, hogy, hogy egyik hogy költőír vitriolos kritikájára koszorús festőnők nem vitriolos kritikával, hanem szinte már már gyakorlatilag a vitriol pofába vágásával válaszolt, és akkor Facebook profiltörlés és, és, és pro és kontra, ki az, aki kultúrál, ki az, aki lement, izé ilyen ribanc stb. stb. Ha nem ismertek, elmondom majd adásom, mert tényleg már szégyellem magam, hogy szobazom, de lényeg az, hogy kimegy egy csaj a bikiniben, leütik a, a írót, a, a összevesznek a, a magyar művésznök, hogy szerintetek ez, ez milyen hatást gyakorol a, a, az irodalomra, milyen gyakor, hatást gyakorol azokra az emberekre, akik fogyasztják, ezt amúgy is meg azokra, akik, akiknek csak ez a bors cikk jut el a tudatához. Tehát, hogy szerintetek ez jó reklám, vagy szar, vagy... vagy, vagy... Érdekes valami Igen, igen. Szerintem én a saját családomba próbálok bizonyos dolgokat e, sikerre vinni, az egyik, hogy sporthoz kedvet kapjanak a gyerekek, nyilván a másik dolog, hogy az irodalomhoz kedvet kapjanak a gyerekek, és igazából rájöttem, hogy, hogy e, igazából mindenkinek így magának kell megtalálni e, azt, ami érdekes az adott témában, tehát így igazából ezek a közszereplők, meg ezek a dolgok, amiket megbeszélünk, annyira nem számít. Tehát nekem például, ugye Gabi, gyakran beszéltünk így vers témában, tudtam, hogy neked ez egy fontos dolog, a költészet, meg mit tudom én, de, de amikor valahogy így betalált a dolog, az az volt, hogy elkezdtem hallgatni egy ilyen napi ötperces podcastot, és rátaláltam egy olyan epizódra, ahol a macskákkal kapcsolatban rendkívül vicces, okos, és így szívemhez szóló verset hallottam. Ugye? Tehát így, így lehet próbálkozni, formálni az véleményét, de végül is csak, csak a maga a kontent, ami fontos, meg az, hogy hogy megtaláljon egy adott embert, nem? Aha, értem. Az érdekes az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy van-e valaki, akit, akit, tehát neked egy okos, macskás vers, van, akit meg lehet, hogy a, ez a cica szerű és most tényleg Aha. nem akarok belemelni, hogy kinek volt igaza, mert mm. megvan a véleményem, de, de hogy valakinek meg ez Gabi, az kinek volt igaza? <gül> ez, engem, ez engem is érdekel. Dehát nem ragaszkodunk azt, az az, hogy elmondta, hogy Tereskova-Tóth Krisztal box meccsről van szó, szóval mondasz, hogy melyik félel értünk egyet. Nem. tényleg nem akartam belevenni, mert annyira kagyarák. Ö... Majd off no. no. no. És, record. No, vicces, vicces ez az egész, hogy egyszer, egy-két héten belül minden Tehát lehet, hogy a... nyomasztó az idő, nagyon kárra tartanam. Uh -huh. <síns> És... Akkor várjuk ezen a héten vannak még magyar írók, mint akik eddig tudták. Aha, igen. Na, inkább vártélek a következő témára, Aha. amit nyugodtabb hát, szívvel eddig... tudok beszélni. Ez a, a, csak láttam a Facebookon, az a kis oldalon, hogy hamarosan összejön ki a, az új Poirot regény de volt róla szó, és, és most már megvan itt a címe, a, a tervezett címlapa az oldalon, de Monogram Murders ez a címe is, és, és, és igazából semmit nem tudok róla, és nem tudom, hogy, hogy mi is ők ebből, de hát. E, egyet ma... tudunk, hogy az író az egy Sophie Hanna nevű föl, aki nem, Agatha Kriszti. És csak nek a neve <laughs> Hát igen, kisebb talán, mint az Agatha Christie aláírás az első címlapon, a másodikon pedig nem hogy, nem hogy akkora, hanem ilyen akkora. Nem baj, mindegy. Uh -huh. Azért, aki, aki rajong Agatha christie ez az, az, az tudja, hogy ilyen regénye nincs, hogy de monogrammel, de ezt majd meglátjuk. Ne, igen, nekem volt, egyébként az a vetülete, hogy a Tom Clancy igen. sorozatában is jelent meg már halála után nagyon-nagyon rövid idő alatt egy új epizód, amit eszem ágába sincs megvenni. Ez a Mark Greeni nevű író, aki már az utolsó pár kötetét igazából jegyezte. Most már önállóan írta meg a következő kötetet ebbe a Jack Ryan-es sorozatba. És engem abszolút nem érdekelt. Tehát értékelem, hogy az egy brand, meg meg részt vett abban, hogy, hogy a, ez a Jack Ryan következő generációra is át tudjon állni, amikor már nem az oroszok az ellenfél, hanem mondjuk az arabok. Ugye most <gül> visszatérhetünk majd erre, de megint, megint Viszont, ezt ez igen. <gül> de hogy, hogy ezt köszönöm szépen. Tehát ez az író, e dolog számomra teljesen nem működő dolog. Érdekes, mert egyébként meg volt, én pont nem a Tom clance gondoltam, hanem a, a Flemingre és a a solo című könyvőre, amit ugye hát jó Igen, elépede. igen, igen. A, az tetszett, de egyrészt egy rendkívül profi bestseller írót bíztak ha. meg vele, másrészt rendkívül bátor módon nyúlta a nyersanyaghoz, és teljesen más uh, időszakaszba és más élethelyzetbe tette át a bondot. És ez, ez tette lehetővé, hogy ami miatt érdekes volt az a figura, hogy ugye az eredeti James Bond a mindenki által ismert második világháborúban uh, keményedett meg, mint katona. Itt most már egy Afganisztánban megkeményedett figuráról van szó, míg a, a Jack Ryan esetében ugye most a fia az, aki, aki ilyen pozíciót játszik a könyvben és teljes mértékben hidegen vagy. Aha. E, akkor de... magyar kétesélyes. Ki tudja, milyen lesz ez az új könyv? Aha. Kétesélyes, de azért <gül> valószínű, hogy nem lesz jó. Közben egy kicsit ezen az Agatha Christie honlapon ahol az a hír van, hogy, hogy jön a Monogram Murders, és, és van valahol az alján egy About This Site menü, és ott írják, hogy a, az Agatha Christie Limited az milyen cégekből áll össze, és hogy hány százalékban kitulajdonja, és hogy jegyzik a nazdakon. Na <gül> Itt egy picit megkapaszkodtam az asztal szélébe, hogy akkor az agata az hogyan és milyen csoportok? De ezt egyébként így uh, meg tudjátok határozni, hogy miért olyan kiemelkedően jó az agata Christie mondjuk ilyen krimi témába? Viszok, mm. sokat el lehet bőle adni. De hogy, hogy mi az a, a magában a szövegezésben, ami miatt? Uh, én uh, sokat gondolkodtam rajta, mert képes vagyok egyébként a kedves könyvemet uh, Agatha a ötször is elolvasni, mint uh -huh. hogy ez már meg is történt. Uh, én azt hiszem, hogy egyrészt teljesen jól felépített krimik, tehát a, a krimi uh, uh, rétege az jól működik, általában uh, megvan a a játék, izgalom, uh, csak nem én vagyok a főhős, és a másik pedig az, hogy, hogy én szerintem egyszerűen, mint a, mint a rolling, uh, van, uh, egy, volt egy olyan a hölgynek, hogy, hogy minimál eszközökkel is, de jó, nagyon, nagyon jó uh, Köszönjük kellemes humorral, finoman, totál sablanokat tudott felvázolni, de úgy, hogy azok élettel telik kiváltak, és, és, és, és ezt nem, tud, nem tudták szerintem utána elkapni sokan, akik így aztán é, olyan és így Jól működik így hangformátumban, de pólogatok ezzelre. A többség Agata kriszti meg, hogy milyen az angol vidék is kiklaknak ott. Utána a... hú, nem fog eszemült ez a Holmarkos sozat, ami a felügyelő kisvárosi gyilkosságok. Na, ott megfolytatta ezt a, ennek a tudások a megszerzését. Pont, uh, De, hogy na jó. Őrőtesen kellemes, beköltözhető, ott vagyunk a szomszédba a falukat, meg tud megteremteni. Valahogy életek azok a figurák alapon, és végül Igen. is ez a varázslat. Valaki képel, nagyon. Igen, Én az de... búgazást eltönnék, igen. Nem, nem, nem csak hozzáfűztem hogy megjegyzést, a, a, a, hogy mit olvastam a héten, de mindegy. E... Gabi, adás közben befejezett e... még egy könyvet salgató. <gül> Úgy, hogy beszélt közben. inkább a következő hírről, mert ez meg, ez meg megint valami... Completely different. Ez uh, <gülüyor> szoktam követni a pályázatok pályázat figyelőt és, és ott volt egy ilyen, hogy, hogy egy csapat könyv temetőt kérdett uh, Menhely, menhely könyveknek, uh, amelynek az a lényege, hogy hogy a, az ilyen eldobandó könyveknek azoknak valami szép helyet keresni, ahol ahol ahol az méltó módon az méltó módon tárolásra kerülnek egészen nem tudom a feltámadásig, vagy, vagy én nem tudom pontosan, és ez egyszerre egyszerre meg valahol ilyen megható is, hogy mint amikor valami kisgyerekrajzát nézed, vagy legalábbis rám ilyen hatás gyakorolt ez a meghirdetett pályázat, és ők azt várják ez a csapat, hogy, hogy mindenféle fenajánlásokat kapnak arra, hogy aztán legyenek könyvek, legyenek helyiségek, ahol, ahol ez a könyv hely megvalósulható lesz. és, és nem bírtam. második eljövetelére. Igen, igen. És megnéztem az oldalukat is, és, és nagyon régen jártam ilyen típusú ö, oldalon, vagy nem tudom, kukkancsatok rá ez a változóvilág.hu egyrészt áttekinthetetlen számomra, másrészt meg valami olyan mennyiségű információ és, és ilyen saját általuk szortírozott, terjesztett uh, információ van rajta, hogy, hogy az ember el tud bókreszni itt egy, egy délután, ha lenne ideje a gyerekeim mellett. <hállt> <hállt> és igen, csak hogy bármilyen átlagembert vegyen most így például. Nézzük majd rá, nem, nem akarok erről semmit mondani. Én, én nem tudtam eldönteni, hogy, hogy ezek a jóindulatú futóbolandok, vagy pedig, vagy pedig egy kicsit anakronisztikus, de abszolút használható tudást és felgyűjtő is, és. és tematizáló társaságról van szó. Mindenesetre ez a Vált, ez a világcsoport, ez mindenféle ilyen gondolkodó emberek gyülekezete. Van egy könyv, könyvsorozatuk, ami, ha jól láttam, minden egyes könyv az 128 oldal, és igen, ez fix és ilyen zsebkönyv, is, és már jól láttam, itt 77 kötet jelent meg, amelyben szerepel az olimpiák, Sztálin, a Magyarországi Németek, Dánia, táplálkozás, Tokod, a Posta, tehát csak mindenféle érdekes színek és különböző figurák a szerzői. Nem tudtam még dőlere jutni, hogy ez miféle dolog, de azért érdekes, hogy szembe jött a webben egy ilyen csapat. És ha tudtok esetleg nyughelyet a könyveknek, akkor ne hapozzatok, mert megvan a én nem tudok, de azt elmondom azért, hogy mindig rácsodálkozok arra a gyakorlat, és ezen a héten megint szembe jött, hogy bérházaséknál nem dobják ki a könyvet, csak úgy a szemétbe, vagy a szelektívbe, mert az mégiscsak milyen lenne, hanem minden házban megvan az a hely, ahová lerakják, amit el lehet vinni. És most valamelyik este jöttem az egy sörözésből, és ott volt a papírgyűjtő kuka tetején, vagy 40 kötet. Oh. És úgy éreztem, ebben 40 kötet nem visz haza, ez egy picit túlzás, másnap reggel hülyének fogom magamat érezni Főleg szerződés után. De pláne igen, de azért egy balgasság meg még két-három másik kötet sikerült begyűjteni most is. Úgyhogy ez például működik. Két nap alkéső már egy darab sem volt meg belőlük. Úgyhogy <hül> valaki még a teljesen érdektelen, szabadságkártos életrajzok című kötetet is magáévetette. Következő hír az lehetne az enyém, is, de nem? Nem, ez ha nem de úgy tűnik, hogy ma nagyon sok oldalról bemutatkozom, mert uh, mindenféle futóbolondok, bulvár, és... és uh, nem is tudom, ma egatok niszi Mind... Minecraft. Minecraft, bocsánat, ez nem jött be az oldal, és, és Plasztik A téma konkrétan, jön ki egy könyv. Uh, Minecraft Guide, ami négy könyvben áll, és, és ennek a lektorálására József kérték fel, aki a, a blogján kérdéseket is megfogalmazott a fordítás, illetve a, a magyarítás, ez már nem is fordítás. Uh, Szóval egyrészt érdekes látni, hogy hogyan működik egy olyan embernek, aki valami ért, vala, egy, tehát ért valamilyen témához, de nem, nem klasszikus szakfordító, és akkor belefut ezekbe a problémákba, amiben gondolom a fordítók, azok tipikusan már állandóan belerúgnak, hogy fáj a nagy lábújú. Másik meg az, hogy, hogy, hogy ezeknek van könyve. Tehát uh -huh. ez a játékok mellé ez működő dolog, tehát ez egy nagyon-nagyon gazdag hír, amir amir amiről aztán sok felé el lehet indulni és beszélgetni, de azért akartam, hogy mindenképpen megjelenjen az adásban. Igen, meg hogyha ilyen csak néhány évvel idősebbek lennének az ikrek, biztos vagyok benne, hogy ők is rajta lennének ezek a ezen a minecraft tehát így ez a, a mi nekünk a Legó volt, ugye? Aha. A mi időnkben, abszolút 100%-ban Minecraft a mai mai ilyen hát nem is tudom 5 évestől kezdeném meghúznani a vonalt hogy, hogy honnantól releváns de, de, de mindenképp tök jó, hogy, hogy könyvek készülnek erről, és nekem ha a Józsival kapcsolatban egy aggodalomam lett volna az az hogy ő meghagyta volna esetleg sok angol kifejezést mert ezt a természetes beszédbe is használja, és nagyon érdekes elolvasni a cikket, hogy, hogy me, mennyire tudatosan próbál megfelelő magyar kifejezést találni ezekre a dolgokra. Nagyon-nagyon jó pofa dolog. És ez, ez több fontos és jó irány is szerintem, mert hogy azért egy, egy beszélő szöveg az egy idő után mindenképpen nagyon viccesé válik. Így van. Ugyanakkor, ha megpróbálsz egy, egy alapvetően angol média terméket lefordítani, ha, ha mondjuk a creepereket is lefordítod, akkor túlmentél <gül> egy, egy, egy adott vonalon, ami nem, nem szabadott volna túlmenni. Tehát így ez nem az ennyi nem biztos. Aha. Ö, például azt nehezen tudom elképzelni, hogy a creeper az beépül így ebben a formában a nyelvbe. Benne van, benne van. Én azért tudom, mert nekem ugye kiskorú gyermekem is Minecraft-el játszott, és abszolút a, Élő beszédben is a krippel került, és a póló vásárláskor is. De mindenképp egy ilyen érdekes kulturális jelenség, hogy, hogy meddig kell átvenni, meddig kell magyar megfelelőt talán is, mennyire fontos ez. Következő hír az enyém, de <tos> Igazából nem tudom, hogy néztetek-e ezzel kapcsolatban bármit. Van egy rendkívül sikeres könyvfolyam, az a, az első könyvnek a cím, hogy Outlander. Ilyen időutazós és romantikus dolog. Elkerülhetetlen volt, hogy ebből is sorozat legyen. Szóval a Stars Network elkezdte sugározni az Outlander sorozatot, és ez elég volt nekem arra, hogy a 4 egész akárhány dollárt össze, össze és megvásároljam az amazon az Outlander könyvet. A, a, Gabi, amikor így a Agatha beszéltél, nekem ennek az Outlander könyvnek is az, az olvasásánál az volt az élmény, hogy én nem vagyok igazából célközönsége a történelmi időutazós romantikus sorozatoknak, de ez annyira jó van megírva, hogy hogy ez, ezt el fogom olvasni, Aha. és utána megnézem a sorzatot, és azt fogom mondani, hogy a könyv jobb volt. Valamelyikében egyébként a, a Conny Willisnek kettő ilyen időutazós, és a, a világháborúat, az angli angliai csata alatt játszódó könyve kapott, úgy emlékszem, hugo és mintha beszéltünk is volna róla. És ez mindig tök érdekes egyébként, amikor, amikor egy modern embert raknak vissza. Uh -huh és ott kell valahogyan boldogulni olyan dolgok nélkül, amiket teljesen alapértelmezetnek veszte. Ebben nagyon benne van az, hogy tök működjön. És ebbe az outlander az az érdekes, hogy nem korunkbeli figurát raknak vissza a múltba, hanem a múltunkból, ugye a második világháború közvetlen végén kezdődik a történet Skóciában, onnan raknak vissza egy karaktert a múltba, és mégis működik, mert egyszerűen nagyon jól van megírva mindenképpen javaslom, hogy, hogy kóstoljatok bele, és szerintem ez egy újabb ilyen siker, siker sztori lehet. Nagyon működő dolog. De egyébként, Öm, igen? Mennyire feszes a sztori, mert akkor nekem az volt a bajom, hogy voltak benne 50-70 oldal üres járatok. Hát én pont, pont ezen csodálkoztam, hogy nagyon sokáig nem ukrunk az időbe, tehát így nagyon sok időt tölt az írónő azzal, hogy megismerjük nagyon jól a főszereplő karaktert, megismerjük a motivációját, a háttér történetét. tehát így kell valamilyen szintű türelem hozzá, viszont cserébe nagyon-nagyon kerek karaktereket kapunk, akikkel lehet utána szimpatizálni, és lehet nekik drukkolni a nagyon új környezetbe. És nem akarok félrevezetni senkit, ez még nem a Mit olvastunk róvat. Egy ilyen, nem tudom, 150 oldalnál járok, de nem, most már úgy értem, hogy miért lett ebből jelenség, meg tévésorozat, meg minden, és tudom javasolni, hogy ugyanezt ezt az útvonalat más is járja be, hogy akkor kezdjük a könyvnél. Viszont, Mit olvastunk? Lehet róla szó? Lehet. Most már lassan elértünk ha? arra a pontra, igen. Oké. Okay. És még mindig maradunk nagyon-nagyon hagyományos témáknál itt a hármas könyvelésben. Az első film körüli téma, egy Alex Beth nevű fickónak a könyvét, egy Kindle Singlet olvastam, a The Dude's Abide, az a alcíme, illetve a főcíme, és van egy rettenetesen hosszú alcíme is. A könyv alapvetően arról szól, hogy hogyan készült a The Big Lebowski című filmalkotás, ez megvolt nektek? Igen, igen, igen. igen. Pont, pont a múltkor vitatkoztam valakivel, hogy szeretjük -e azt, vagy nem. Ó, ez, ez, ez fel lehet egy nem, ilyen kérdést nem tenni. Mit a, nem vitatártyom. <gül> nem, nem kerültek elő a baltágy, de csak mert jóban vagyunk. <gül> <gül> Oké, okay, szóval ez az Alex Beth nevű csávú nagyon közel volt a magához a forgatáshoz ilyen asszisztens, meg utána ilyen szerkesztő volt a filmgyártás során, de egy nagyon érdekes dolog belátni, hogy egy ilyen abszolút fantasztikus generáció meghatározó mestermű, hogy mennyire egyszerű eszközökből készül. Én nagyon érdekes belelátni a, a színészek választásába. Tehát Akiket látunk ilyen teljesen retinánkba égő, ilyen, ilyen, ilyen fantasztikus alakításokba, tehát azokat úgy egy ilyen palettából választották, ami számomra egyszerűen hihetetlen élmény, meg az is, hogy, hogy hogy működnek ezek a Cohen testvérek. Én azt mondanám, hogy akit érdekel a téma, nyilván kötelező ez a Kindle Single, de akit meg nem talált meg ez a Big Lebowski, tehát azért ez egy elég kötelező alkotás, nem? Hát, én, én csendesen nevetek itt a mikrofon előtt, hogy azért ma a, a nagyszavakat tartalmazó lábosból merítottél. Hát, nagyon lehet szeretni ezt a filmet, ezt Igen, azt mondom, és, és, és, és nem mindenkinek, de szerintem én is nagyon szeretem, és nem tudom miért, mert, mert, mert Egyszerűen csak imádom a, a karaktereket, a figyelmeteket, de nem, nem tudné megragadni, hogy most ez miért, miért földkő a filmkészítésben, vagy bármiben is, de, de erős, erős érzelmeket generál. Tehát igen. igen, fontos. Fontos tud lenni. És akkor kicsit így a Spektrum másik végéről is választanék. Ugye szoktam lelkendezni a Scott Harvard sorozatról. Ez egy ilyen Ultra konzervatív amerikai thriller sorozat, ami a Brett Thor nevű írónak a sorozata. Nagyon sokadik résznél járunk. Ugye már túl rohantunk itt az arab terroristákon, meg mindenfélén, és most a Act of War című regényben a kínaiak a nagy ellenfelek, amit én rettenetesen élveztem. Tehát a könyv Hongkongban kezdődik, akkor olvastam a könyv nagy részét, amikor Kína országán belül, ugye Chengduban voltam. Egy nagyon erős ellenségképet alakít ki az író, amikor kicsit így kapkodunk, hogy akkor most mi is van politikailag a világban. Rendkívül sok jelentkező van arra, hogy ki lesz a következő nagy gonosz. A kínaiak is abszolút benne vannak itt a, a palettában. És Kicsit csalódás volt nekem ez a könyv, tehát én teljesen tudok azonosulni ezzel a fajta ostobán, amerikai, konzervatív nézet halmazza, de ez így nagyon gyengére sikerült. A korábbi könyvekben mindig volt egy ilyen élmény, hogy, hogy a főszereplő Scott Harvath próbál valamilyen módon kompetens ellenfelek ellen még időben ö, valamiféle megoldást találni. Ez a könyv eleve így ö, egy teljes ilyen nemzetpusztulást tűz ki így a, az amerikai nemzet ellen, tehát az a, az a fajta konfliktus, ami, ami itt a játékban van, hogy a kínaiak teljes nemzethalára hajtanak rá, és folyamatosan mindent elbasznak, hogy ezt elérjék. Tehát így nincs az a fajta feszültség, vagy realitás érzés, mint az arab e, képné volt, hogy igen, hát lehet, hogy ezt a várost felrobbantják, vagy ez, vagy az történik. Itt egy irreális cél érdekében inkompetens terroristák küzdenek, és akkor ott van a másik oldalon, ugye a stár kommandós, aki folyamatosan gyakorlatilag a terroristák előtt jár és, és megold minden problémát. Másik pedig, hogyha e, macsoromantikus regényként olvassuk ezt, ugye a, a Scott Harvard sorozatban volt egy ilyen szál, hogy akkor e, mi fog történni így a magánéletében és a pár kapcsolatában. Ezt úgy nagyjából kikerüli az író, ugyanott járunk az első oldalon, mint az utolsó, ez egy ilyen fél mondatba elrendezi, hogy azok ott majd ott várnak, amíg, amíg ezt a nemzethalát itt megoldja Scott Harvard. Tehát így egy béna, béna könyv volt. Nem, nem az a baj ezzel, hogy reális egyébként? Mármint, hogy nagyon reálisan most Amerikát így hirtelen 8 perc alatt bedózerolni nem nagyon lehet. Nem, de, de akkor akár... nem, nem is kell ezt célnak kitűzni, hanem kicsit körül kell nézni, hol vannak a góc pontok, hol vannak a, a puha pontok, amit meg lehet támadni, tehát az, hogy oké, okay, akkor most egy ilyen nemzethalál legyen, és akkor ilyen az összes elektronikus és számítógépes hálózatot lezúzzuk egyetlen bomba robbantással, tehát ez így áh. Ezt ne, nem lehet így folytatni. Jó, de akkor az lesz a következő rész, hogyha olyan lesz, amit szeretnél, hogy Clevelandben Boko Haram szimpatizánsok szabálytalanul parkolnak? Igen, tehát szerintem van annyi érdekes ilyen uh, gócpont a mai valóságban, amiből ki lehet indulni, és lokális konfliktusokból uh, ugyanezeket a kaland kihozni, nem? Hát most Fergusonból lehetne írni egy jó könyvet, Nos, csak ott amerikaiak, amerikaiak ellen vannak. Az az hogy nem jó neokonakcióra regénynek. Pont az előző Scott Harvardban igazából a fő felbújtó az egy ilyen amerikai volt, hogy működhet. Mindegy, ezt most így félreraktam, jó lesz, és akkor a következő ilyen sorozat, a 19. vagy 20. része a Lee a sorozatának. Mi is a címe? címe. A Filmet Jack Reacher, nem? Igen, a Jack Reacher, szeptemberben jelenik meg. Sokat várok ettől. Viszont nem csak neukon csak regényt olvastam. Jó pár, talán egy évvel korábban beszéltünk egy ilyen futós regényről, és megint ilyen futással kapcsolatos könyvet olvastam, most egy Adra Hand Finn nevű írótól, akinek ilyen hippi szülei voltak, és indiai nevet adtak neki, de igazából ez egy angol fickó, és az a cím, hogy Running with the Kenyans: Discovering the Secrets of the Fastest People on Earth. Bárki, aki így követi mondjuk így a versenyszerű, hosszú távfutásokat az úgy képbe van, hogy eléggé dominálják az afrikaiak, és azon belül a kenyaiak ezt a, a, a sportot. És hát van ez a újságíró fickó, aki úgy dönt, hogy hát megtudja, hogy mi a titkuk ezeknek a kenyai futóknak, és elmegy egy ilyen hat hónapos uh, kurzusra kenyában, hogy akkor ő most megpróbál felcsatlakozni erre a, a, a vonatra. És nagyon, tehát ez olyan élmény volt, hogy, hogy volt egy, egy ilyen aggodalmam, hogy esetleg megkérdőjelezi azokat a dolgokat, amit korábban olvastam futással kapcsolatban, ugye ez a, a barefoot running téma, ami előkerült már a hármas könyvelésbe. De igazából ez a könyv arról szólt, hogy Igazából nincs semmi titok ebben a dologban. Kell, hogy legyen motiváció, kell, hogy legyen az készlet, kell, hogy legyen a megfelelő futó felszerelés, és kell az, hogy, hogy ez legyen az egyetlen dolog, amivel kenyában a teljes éghalától meg tudja menekülni, és akkor fantasztikus, sikeres futó leszel. Egy teljesen élvezhető könyv. Nem kérdőjelzi meg azokat a dolgokat, amit eddig tanultunk a futásról. Egyszerűen bemutatja, hogy ha van egy ország, ami nagyon sikeres, x okból a futással kapcsolatban, ott létrejönnek olyan, olyan trendek, mint van egy olyan falu, ahol van x darab futóedző, és van x ezer ember, aki azért jön oda, hogy megtanuljon a lehetőségekhez képes legjobban futni ahhoz, hogy nemzetközi versenyekben x ezer dollárt tudjon szerezni, amivel elláthatja innentől a családját. Tehát így mm. be beleireszkedik egy ilyen egészséges motivációba és egészséges eszközkészletbe ahhoz, hogy az ember kedvet kapjon a futáshoz. Egy egészen köszöjes mondat fog következni. Afrika egyébként őrületesen izgalmas. Igen, nekem, nekem ott van a to listán. <laughs> tegnap futottam bele arra, hogy, a, abba, hogy az Afro Cyberpunk blog az újra elindult, amit egy gánai, akrai fiatal csávó ír, aki első regényén dolgozik éppen. Onnan tovább kattintottam a Jungle Gym nevű kettő nyomokban Dél-Afrikában is dolgozó ember által szerkesztett Palp magazinnak az oldalára. És annan még jobbra-balra voltak elágazások, ott valami nagyon történik. És és az meg tök izgalmas, hogy, hogy ezek azok a területek, aminek a science fiction nem annyira írják meg, mert hogy Washingtona meg -a, tudjuk ugye mi történik, Afrikában foglalkozott a fene. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor az elmúlt három-négy epizód során ilyen Kínával foglalkozó könyvekről beszéltem, meg most erről a konkrétan Kenyáról szóló könyvről, mindenhol előkerül, hogy, hogy valami történik, tehát van, van ez a kontinens, ahol elképesztő erőforrások vannak, amik elképesztően alacsony fokon vannak kihasználva, és, és egy, egy nagyon más világ történik. És Szerintem van, van az elkövetkező tíz év, amikor valamilyen szinten be fog érni bennünket ez a kontinens. Tehát a kínaiak is hatalmas infrastruktúrális befektetéseket eszközölnek, ahhoz, hogy hozzájussanak ott az erőforráshoz, belekerülnek így a, a, a sport világába, a science fiction világába. Tehát most van egy ilyen, ilyen felfokozott, felzárkózó időszak, amit nagyon érdekes kívülről követni szerintem, főleg, hogy nálunk meg a leszakadó <gül> időszak van éppen otthon. Igen, mint hogy a periférián vagy a, attól egy kicsit bejjebb történnek a dolgok. Mi meg ehhez képest, kényelmes Európában vagyunk. Párhonnan uh -huh. is tudjuk. Gabi, teljes. Igen, ja, igen, mitet olvastam, mert az Afrikához most nem tudok hozzá kapcsolni. De, de a cím, címileg azért... Ja, igen, igen, igen, igen. Az Éfiket, a Bozó cím novellás kötet az egyik, amit hoztam. Ezt pedig Pap Sándor Zsigmond írta. Róla annyit érdemes tudni, hogy őról már volt szó és nem áll egyikünkről beszélt, tehát egyikünk sem beszélt róla, hanem Cipó volt az, aki, amikor vendég volt nálunk, akkor a Semmi kis Életek című könyvet olvasta éppen, és arról mesélt, és nem néztem utána, de úgy emlékszem, nagyon-nagyon szerette azt a könyvet. És... Amikor eh, megláttam ezt a címet és az árat, mert hogy ez egy ilyen akciós könyv volt, akkor, akkor éreztem, hogy ez egy ilyen, hogy meg kell próbálkoznom Pap Sándor Zsigmond könyvével. Ez egy eh, sokkal korábbi szövege, hát nem annyira, mert egyébként egy fiatal szerző. És eh, azt hiszem, hogy nagyon nehéz eh, a szövegekről bevizsgálni, Beszélni. novellás kötetről van szó, és, és Bodor Ádám írt a hátulra ajánló szöveget, ami én szerintem iszonyerősen be, uh, be is állítja az olvasót egy bizonyos irányba, hogy akkor ez az irány az olvasásnak, a befogadásnak, itt a Bodor Ádám írt róla, tehát ez egy olyan szöveg, ami... ami. És innentől ez nem osatatlan, és szerintem ez problémája is a, a könyvnek, hogy, hogy mindenképpen a, a szinisztra körzet... Uh, ezt e, passzintja az ember. E, akarva akaratlanul, nem csak azért, mert hogy a bodorár nem írta a szöveget, hanem hozzá, hanem azért is, mert tényleg ilyen. E, játszódik egy, e, nem, nem olvasta még mind a tíz novellát, ami a kötetben szerepel, e, most tartok a hetedik közepénél, és nem tudom megmondani, hogy ugye ugyanaz a város, ugyanaz a vidék, e, egy, egy akár ugyanaz is lehet, vagy tényleg ugyanaz, vagy mindegy, hogy hol van ez a, ez a vidék. Az emberek azok felfelt de nem mindegyik történetnek tűntek. Tehát nem mindegyik történetben vannak olyan karakterek, akik megjelennek másban. Nem lehet mindegyiket így egyértelműen beleilleszteni. De mindenképpen egy, egy, egy világot épít fel a novellákban, tehát nem, nem az van, hogy totálisan másról szólnak, hanem mind-mind egy, egy gyökér, gyökérről eredeztethető, és, és mindenképpen egy erdei sztori, ahol uh, magyarok, uh, románok, németek uh, megjelennek, de nem tudjuk, hogy ők azok, tehát nem számít a, a nemzetiségük, hanem a nevek, lehet csak kideríteni ezt. és uh, igazából bárhol játszódhatna mert nincs sok utalás sem a történelemre, sem az időre, hogy ez mikor játszódik, mindenféle jeleket szenteljetek a szövegekből, hogy, hogy behatároljam, tehát tévé már van, forgatás már van, van egy olyan történet, ahol, ahol a, egy ilyen és végrejtés intézetet húznak fel a, a, a városon kívül, és, és mindenféle babonák terjednek, hogy, vagy legalábbis azt tapasztalják az emberek, hogy, hogy, hogy káros sugárzás érkezik a, a börtön felől, tehát, hogy mint hogyha a átok irányulna onnan, és, és az emberek, akik ott dolgoznak afelé fordulva, vagy a hátuk afelé fordul, akkor ott kiütésük lesz, stb. stb. de egy beszélgetésben szóba kerül az is, hogy, hogy lehet, hogy valamiféle sugárzás, mint a, a Szovjetunió balja, tehát hogy ott, ott még ilyen Csernobil is feltűnik, tehát nem lehet elhelyezni pontosan mikor játszik, és a történetek is olyanok, hogy úgy kortálnak, hogy ez akár játszodhatna 50 évvel ezelőtt, de akár 3 éve olyan kérdések, olyan szituációk, olyan szereplők jelennek meg benne, akik szintén így kortalanok. Néha teljesen friss, aktuális egzisztenciális kérdések jelennek, meg néha pedig totálisan An, an, vagy arhaikusnak tűnik a, a probléma, például a agyagos cigányok azok rendszeresen megjelennek a történelemben, Most én Erdélyt nem ismerem, ezért nem tudom megmondani, hogy ez mennyire az igazi Erdély, ahol ezek tényleg egymásom mellett léteznek a, annyira a múlt rétegek és annyira a friss jelen. É a másik pedig az, hogy a történeteket se tudom megragadni még, és azért azt sem tudom mondani, hogy, hogy mennyire szeretem ezt a könyvet, nem tudok olyan el ö, egyértelműen dicsérő lenni, mint ahogy mint, Sztippó volt a semmi kísérletekkel, mert néha a szövegek nekem úgy túl hogy, hogy, hogy így utat kell vágnom benne, hogy most van ez sztori, vannak-e főszereplők, most az a főszereplő, aki a legtöbbet szerepel a szövegben, vagy igazából a lényeg az, hogy ami, ami Két mondatban történik, mint ez a, a, a klasszikus festmény Ikorusz bukásáról, ami, ami egy hatalmas tájkép, és valahol a sarkában egy ember zuhan bele a vízbe. Mi a lényeg? Ezt, ezt nekem kéne eldönteni, és, és még, még én úgy érzem, hogy, hogy nem azért nem tudom eldönteni, mert mert ez a játék lényeg ebben a szülekben, hanem mert még, még nem, nem annyira mestere annak az eszköznek a szerző, hogy, hogy tényleg azt, azt abba vigyen be, abba a játékba, amiben ő benne akar vinni. Egyébként nagyon szórakoztatóak, erősek, egyáltalán nem olyan nyomasztó szituációk, mint a, a környezet. tehát sokkal inkább felszabadult az ember, de nem, nem könnyű alvásmány pont emiatt a, a, a, ebben a bozótban való bújkállásban, bár maga az étveket, a bozót, amikor feltenik, akkor az teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem a sötét Afrika, vagy nem a a dzsumbúja, a hanem mindenképp ott, ott, ott konkrétan, amikor ez így megenik, akkor a női nemi szervet jelenti. Tehát mindig el, el kell nevetnem magam, amikor itt nagy okosan beszélek erről. Nem tudom, még... még én én is, is felfigyeltem magam. hozzáfűzném. Na, akkor, akkor, akkor benne van ebben akkor a szó, sem szó, És... Még nem tudom, még lehet, hogy a jövő héten, amikor már az egész könyv lezárul, és a tíz novella meglesz, akkor még egy mondatot róla, mert zavarba jött, viszont, viszont nagyon sok élvezetes pillanatot szerzett, tehát egy, egy jó, jó szövegek, csak még, még, még kíváncsi vagyok más szövegére is a fickónak. A másik könyv az pedig a kisvárosi gyilkosságok egyik kötete, ami vicces, hogy Ádám előjöttél ezzel a... a Agata a, a Krisztinál, mert uh, én pont azért uh, választottam ezt a könyvet, mert kíváncsi voltam, hogy ez egy sorozat, és nem, nem néztem utána, nem is érdekelt annyira, hogy most először volt a könyv és aztán volt a sorozat, először volt a sorozat, aztán a könyv. Uh, azt láttam, hogy magyarul megjelent pár kötet, és most így szintén uh, viszonylag filére kért meg lehetett szerezni. Ha tetszik, akkor van még folytatása, tehát uh, a, meg lehet kapni a következő részt, és az volt a vágyam, hogy egy működő semmi extra krimit akarok befogadni. Tehát nem kell nekem szociológia vele, nem kell nekem társadalmi érzékenység, nem kell különösebb posztmodern játék, semmi. Működő krimi, amit ami, ami élvezetes aztán, ha ott hagyom a repülőt ha ne, isten, úgy adom hogy valahogy utaznék meg az életben, ami teljesen olyan irárisnak tűnik. De hát ez egy olyan könyv volt, hogy, hogy gyakorlatilag én azt, hiszem, hogyha lett volna valami súly, szintén repülőtér, és, és, és, és a súly limit miatt esetleg pont ezen múlt volna, vagy még nem is az, gondolkodás nélkül ott hagyom a fél, fél, félig olvasva bármelyik reptéri padon, mert az abszolút felüldövés hogy az szerepel rajta, hogy Carolyn Graham a legjobb kriminíró Agatha Christie óta, Ez szerintem Ilyen nagy sértés, bár nem tudom, lehet, hogy két nap született Agata Kriszti után, és akkor abban a szűkös intervallumban tényleg nincs több krimíró rajtuk kívül, és akkor mondhatni, egy olyan az, aki a Kriszti után a legjobb krimíró, aki született. De, de szerintem, ha már a nap született valaki, aki írt még egy krimit, akkor már nem igaz ez az állítás utána. Egyszerűen ö, érdekelne a sorozát, érdekelne pont ez a világ, hogy vannak ismerős, vannak a karakterek, akik ö, ö, egyrészt vannak stabilak, mint az a Sandmare Mead, ahol ö, vannak tipikus karakterek, de, de, de azért mindig feltűnik egy, egy, egy új figura. Ö, itt, itt ebben a könyvben azt hiányoltam, hogy, hogy a, sem a krimisztel nincs rendesen kidolgozva, a szereplőket elég nehezen tudtam eleinte megkülönböztetni, mert semmilyen módon, csak a nevük tért el egymástól, ráadásul rögtön egy ilyen színházi jelenetbe csöppenünk bele, egy ilyen amatőr, de persze áll számukra, ez ilyen rendkívül sértő lenne, hogy amatőrök, de egy amatőr színházi társulat gyakorol, és és az Amadeus-t játszák, felvázolódnak mindenféle szituációk, feszültségek, meghal az egyik karakter, ráadásul a színdarab fő bemutatóján, tehát az egész társaság meg a nézőközönség előtt feltűnik a kisvárosi rendőr és a, a, a segítője, és a végére minden elsőmúl megoldódik a büntény, bűnt, de, de, de nem volt semmilyen fontos karaktere a főszereplőnek, a főrendőrnek. Szerepelt ebben a, a pároska az elhanyagolt trénlány, aki aztán happy end lesz az élete, a, a tipikus végzett asszonya, aki szinte már csak ilyen vörös, oda itt vörös körömés és sátáni kacagás hiányzata, hogy így ki a férfi embereket, és, és, és nem, nem, nem, nem, nem, nem tudom ajánlani. Ha az, hogy a magyar kisváros sem kínálta, hogy sem hazudta azt annó a, no, a tévést magára magáról, hogy kisvárosban ilyen egy jó ötlet lenne. Nem a kisváros mert van a gond, mert, hanem, a, hanem azzal, hogy, hogy, hogy, hogy erről, erről jól is lehetne írni. Csak ez, ebben a könyvben nem sikerült. Én mondom, ez az Outlander olyan, hogy olyan téma, amit nem olvasnék, romantikus, időutazós, hallottunk már ilyenről, de mégis egyszerűen lejönnek a karakterek, a figurák a lapról, érdekel a szorsuk valósnak tűnnek, tehát ez itt a varázslat, nem? Aha, igen, igen, igen, igen. igen, igen. Hát itt nem sikerült a varázslat, és remélem, hogy ezzel minden olyan ember, aki egyébként vonzódik a B kategóriás krémikhez, de vissza tudtam riasztani, hogy ne vegye meg, mert ez nem, nem B, hanem nem tudom, G-kategóriás, haha. Viszont én most egy A-kategóriát tanítok itt az Ádámlál. Igen, Na, igen hajj, az hajj. Azért, Itt mondtad még én búsan egy 5 perccel ezelőtt, hogy ha még egyszer valaha utazni fog, sattőbb, hát azzal tudlak biztatni, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Így van, a század. A Jonas, Jonasztónak olvastam, hogy itt a százéves ember, aki, aki kimászott az ablakon és eltűnt, és ez még csak a című a regénynek című művét, ami... Ami nagyon vicces, írdatlan nagy hülyeség az egész, ahol nem groteszkott, abszurd, viszont, viszont nagyon szeretni való. Arról szól, hogy van egy figura, aki, akit egy öregek otthonának a lakójaként ismerünk, meg akitől a főnövér mindig elveszi a piáját, és hát ez már se állapot, és, és készül arra, hogy a, a városka megünnepelje a 100. születésnapját, jön a polgármester is, talán még a helyi sajtó, és ez nagyon nincsen kedve. Úgyhogy kimászik az ablakon, elindul a buszpályá udvar felé, ahol találkozik egy antipatikus fiatalemberrel, aki megkéri, hogy ugyan vigyázzon már a táskájára, vagy bőröngyére, amíg ő elmegy a WC-re. De hát közben jön a busz, gondolja, hogy a fiatalembernek már egyébként nincsen szüksége arra a bőröndre, meg amúgy is nem volt egy szimpatikus alak. Úgyhogy táskával együtt felszáll a buszra, és elmegy addig, ameddig a 50 koronásából tartja. Ahol összefut más emberekkel kiderül, hogy a táskában pénz van, és ahol elindul egy teljesen hihetetlen kaland. Mert hogy ez a száz éves ember egyrészt nem nagyon akar meghalni, másrészt meg mindenki elkezdődzi, mire a táskában pénz van, és nagyon sok pénzt az emberek szeretik meg magunknak, és nagyon nem jó, hogyha valaki elviszi. És közben meg én bevágásonként egyfejezenként elkezik meg a száz éves embernek az élet történetét, aki pedig az egész világtörténel során mindenhol ott volt. Tehát az atombombától kezdve a csankajseknek a kis határvédő harcaitól ton, vagy azon át a Vladivostok leégésén a orosz atomprogram, a mondjatok akármit, ott ő éppen ott volt és, és mellékszereplő volt abban a történetben egy-egy fontos, fontos megnyilvánulás. Mi, miatt a gyulladt ki Vladivostok, hogy ő mondta azt a miatt rájöttek arra, hogy hogy kell atombombát építeni. És és így végigmeséli egyrészt a, a könyv a történelmet, másrészt uh, ennek a ennek a jámbor nem túl rossz indulatú elvekkel, uh, hitekkel, stb. Igazából nem rendelkező embernek a, a ide-oda hányódását, meg azt a kalandot, hogy hogyan menekül egy ilyen teljesen hihetetlen csapat uh, a száz éves ember, a 70 éves bűnöző barátja és a különböző embereket felszettek közben, plusz egy elefánt, a bűnözők elől, akik vissza kapni a pénzt. És hogy nagyon nehéz eladni ezt a könyvet, mert, mert tényleg ennyi a sztori, amit elmondtam. Az egyetlen, ami igazán mellette szó, hogy minden lapon tud nagyobb marhaság történni, mint az előzőn történik, és nem ilyen a kacagós az egész, csak ez a, a szélesen vigyargós, és tökéletesen kitölt egy szombat délután. remekül működik, jó érzés, és igazából nem akar semmit a ezen túl. Úgyhogy akinek van ideje, ma délután már nem mondom azt, hogy ugorjon neki, de jövő héten van egy csomó idő, mindenképpen el kell olvasni, egynek teljesen jó. És amúgy készült a film és az állítólag annyira nem sikerült, de, de még ellenőriznem kell, majd jövő héten elmesélem. Így a podcastnak... A második rész... ...így a hallgatóknak átadnám, hogy ezerre bólogatok. Tehát én is elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és Tényleg így, amit, ami, ami kijön belül ez a fajta ilyen meg, meg, meg humor, meg minden, ez teljesen ott van, úgyhogy nem tudok jó okot, hogy miért ne olvassál azon a valaki. Bárki, igen. A, a másik mű az meg olyan, hogy nagyobb a tíz éve, ne, nem, nem tíz éve, de legalább hét éve vettem a könyvudvarban, mert kellett egy éreletét. Olcsó volt, szép is, egyik tanára itt sért az életemben, gondoltam, hogy majd jó lesz. Aztán számítógép alatt, egyéiralátét, reggelitálcát hasonlók voltak. Isten látja, a lelkem nem zsíroztam, össze tök jó állapotban van, csak úgy olvasni, nem olvastam, mert majd legközelebb. Ö, és most viszont ma délután elkapott az inger, hogy hát tulajdonképpen pakolás közben kezembe került, meg kell nézni, és Csányi Vilmos és Makovac Benyeminek a Kente úr az című szakmunkája ami e, tudományos alapossággal és a Jonasszonhoz mérhető őrülettel méri fel a kentaurok e, kultúráját, felépítését, szaporodását, a, azt, hogy mit csinálnak az öreg kentaurok, azt, hogy hogyan van e, egymással hatásra az a gyümölcs, amit esznek, e, hogyan korlátozzák ezzel, hogyan szabályozzák ezzel a szaporulatot, milyen e, filozófiát tenyésztettek, miben fejlesztettek ki maguknak, e, milyen meséket mondanak, hogyan énekelnek, hogyan fejlődhettek ki, amikor még az Ausztralopitekusz és a Lónak az elődje találkozott egyszer is, mi erről az eredet mondájuk. És mindez tudományos lábjegyzetekkel, utalásrendszerrel, és beleírt nagyon sok olyan, olyan vicces visszautalással, amit hogyha az ember olvasott már hasonló jellegű munkakat, akkor, akkor a térdét csak röhög rajta, hogy hogyan építik be a vidgénység, hogyan építik be a prométeus és uh, miért kapható egyébként bármikor friss máj adott hegyen. Mm -hmm. és, és nagyon jó, az egész egy 70 oldal, ahogy, ahogy egy, egy nagyon művetetológus leül szórakozni, és talán maga neki grafikust, arról szól igazából a sztori, sokat emellett sem tudok mondani játék az a fajta értelmiségi játék, olyan piszszok kevés van és ez pedig azért kell olvasni, egyrészt mert nagyon jó, másrészt pedig mert Mokovac Benyemi az oldalán fent van pdf-ben az egész könyv, ahogy néztem, tehát senkinek nincsen mentsége, hogy le kell vaterázni, vagy meg kell szerezni, vagy ilyesmi azonnal neki kell szállni gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon menő és elegánsan visszakanyarodtunk a májhoz. Tehát értékelni kell ezt is. Hát étel, étel. Egyébként én pont is gondolkodtam, hogy mi volt még az ételeti a mai adásban? Húha! Pedig hát, ígértél egy ilyet a, a igen, igen Igazából ígérkezek itt mindenfélére. M még, még egy ételes könyvet elolvastam, de úgy döntöttem, hogy mivel három könyvről számolok be, ezért jobb ezt átreknék későbbre. És hát most lelepleztél, úgyhogy leszek beszámolni róla. És korábbi epizódban beszéltünk a Anthony Burdenről, és szó volt arról, hogy TV sorozat készül különböző dolgaiból, X könyvét olvastam, most eljutottam oda, hogy, hogy megvettem a The Nasty Bits című könyvét, és el is olvastam. Ez pedig most már tényleg így feladja azt a dolgot, hogy akkor valami teljesen e, koherens regény, vagy önéletrajz, hogy bármi készül, egy ilyen gyűjtemény az étkezésről. És a, nem, is, nem is fogok a részletekről beszámolni. Az viszont különösen kiemelkedő élmény számomra. Beszámol egy olyan élményről, hogy hogyan lett beteg Chengdu-ban egy hotpot fogyasztása során. Nagyon érdekes dolog. Kihatott az én turisztikai élményeimre is, mert azóta nem merek hotpot ételt enni. Ez egyébként az a megoldás, hogy különböző alapanyagokat választ az ember, hogy mit tudom én... Ilyen, ilyen olyan gyomor, vagy békön, vagy zöldség, vagy valami, és akkor van egy ilyen fortyúgó leves, amiben teljesen a vásárló szakértelmére van bízva, hogy megfelelő módon ezt megfőzze, abban az adott levesben, és minél több dolgot szépen sorba raksz bele, annál ízletesebb lesz ez az alaplé, amiben kifőzöd a dolgokat. Úgyhogy hotpotot tudom ajánlani, de én is megijedtem itt a... Amikor már ilyen... ilyen az előző epizódban ábrázolt, kemény fickó is e, gyomorilag behatással van az ilyen dolgokra. Én is, én is óvatos leszek ezen Hot Hotpot-tal. Ez vicces. hatás van az életedre. Abszolút, abszolút. És, és a helyszínen jártam, és nem merte. Tehát Chengdu, hogyha egy dologról híres, az a Szechuan kaja, ugye a Szechuan e, tartománynak a fővárosa, és aztán rögtön a második dolog, ez a hotpot, és az a hotpot nekem lekerült így a, a, a tűzről. De biztos van arra egy app, ami mondja, hogy meddig főzzed, nem? <laughs> és, és még sípol is, vagy legalább rezeg. Nyom, Úgyhogy, hát jó étvágyat és jó olvasást. Sziasztok! Hello. Fiesta.